أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وان ابن عباس رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغضنا سيد الله صلى الله ملحد في الحرم ومبتغم في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دمم رئي المسلم بغير عقل ليهري قدمه قابل اتصال کتاب و سنت دا روایت ذکر کئ پدې کغه امور منافیا دات اتصال کتاب و سنت سره ذکر کئ چې کوم یو سیزه شغا د قران او د سنت, سنت سره منافي دي دا يا څ څام کتاب او سنت سره چې کوم نه منافي دي نو هغه سجنه ذکر کوي کلی تور سره چې اسلام سره متصادم او او قران او سنت سره تصادم اور غتہ جاہلیت پرہ جاہلیت او جزویتا اور سرا یا ذنور کارونوں کا ذکر کر کے چاغا منافقیات دے تے شامل کتاب و سنت سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لو ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ دا ابغض سے داغ اثر ردی صفولا صفالت متبدلا شعبان آدم مقول باند راضی یا سوس زیلی محکم معنا د مفعول واجب راضي یودا غین افغازو مما بغوسری نخل کو نا الله تا حاضر کا ثانی یوم الملحد فی الحرم ملحد الہاد ندی لحد ميلان تویل کی لحظ میلان توی چکا لحظ دے قبر کی لحظم یو طرف تماعی لی یو طرف تیسی کم دنوں میلان کرے ہوی ان قبلی طرف تماعی لی ذکرہ تلاحظ بے الحاد شکندنو قاقیدلو میلان کول قرآن کریم کی دعلا فضل راغل دے یلحدون فی آیاتنام راغل دے او یلحدون فی اسمائیهم راغل دے دا اللہ نمونہ کا گئی او آیاتون دا اللہ گئی یلحدون فی آیاتنام دا الحاد آغا چه کمدنو قیدلو تاوی لکی گی میلان کولو تا میلان کولو تا یعنی حرم کی کون کے الحاد تو ان کے قیدن کی فی الحرمی فا حرم قران کریم کې داله فدراغه له وا من یریتی هی به ال حادم به ظلم مزقهم ازاب الیم تاسو کوم چې راډو کی د حرم کې به راغ اللہ رب و عزت پوله سزا ورکي دا شعر الله بي عزتيو اعظم بشار الله کي رحم ماشي دې دي خیال نه ساتي ما دې بي دا الله بي عزتي دا, دا. جهت الله کي وينه لو شي شعر الله عزت دا الله عزت ته او شعر الله نا قدري دا الله نا قدري دا نا اللہ رب العزتنا قدر دا ومن یلد فیه بی الحاج بی ظلمن لا یوتانو ملحدن فی الحرم دوئم ذکرخی ومبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ لطون کے فدور دل اسلام کی قانون جاہلیت اسلام راغل دي او په اسلام په داور کې دي لګیا دي او جاهيلي قوانين لټاي یو مطلب دي چې کم کارونا نبی عليه السلام ختم کړو نبی عليه السلام ختم کړو مده حق کارونه دوبار راغلي اسلام نمک کی خلق کو کول نو رڑانا نو ااوک قوانین د علم نو اغه نو مته سړی کول مزا تخبره وا دګه صحیح قوانینونه نو صحیح قوانین, اونا. صحیح قوانین رالل. اسلام را آو دے اسلام راغی اودې چې کمند نو بیاوم لګیا دی اسلام راغی او دے بیا لی کیا رد آگے او دے جاہلیت آ خبر راخلی چکیم نبی علیہ السلام ختم کری دی او دے بیا غسکے راخلی ممبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیت جاہلیت نبی علیہ السلام دبی اصد نمکی تکم دورو ناغی دور تا جائلیت میں لکھی گی دا گمراہو دا اللہ دا ظلم از مخلوش سرد ظلم انتہا ہو بگی دا غی جرائم ہو دا سبب چھرے ناغا جہالت ہو دا غی جرائم علوی سبب جہالت ہو حضی و جنہ اغی دور تا دوري جاهليت وي آ دور ته دوري جاهليت وي عالم ذکر کوي چې جاهليت د ور د او سنم نه شي کېنی دا یو مخصوصه ټنو او تر دې وخت پورې چې ګمنو جاهليت او دین ارست چې یادونه ټول د علم نه وجاہلیت ته د یو خاص پروګرام دی او مشن دی یو خاصې ګمدنو د الله رب العزت دین په مقابله کې اسلام په مقابله کې څنګه راغستل شو د دې بنیاټ پجاهلوانې ده د اسلام د راتلو نورستو قران او حدیث تو لفظ استعمال کر دے قرآن استعمال کر دے اللہ تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا زنانت نروزی تب اخوانی بھی جاہلیت گنتا کی اِذ جعل اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِمُ الْحَمِيَةَ حَمِيَةَ الْجَاهِلِيَةَ لا زغیرت کو غلط غیرت تک از جائلیت یَدُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ الْجَاهِلِيَا فَاللَّهَ غَلَطْ غَلَطْ گُمَارُنَكِ اِلَحَمَا قَدْ گُمَارُنَا پرانِ کریمون لفظ جائلیت استعمال کھڑے یعنی لِسلام در عدل و نرس کو شعر خلاف اسلام کار کی دام جهالت دا دارتی کنن جهالت تی نن سوا یورپی تازی بھو یو طرف تا دعوة قیدان ربکم العالم دانا ربکم رب کوم ال اعلا غرید په کار دي شغید خپل تهذیب برتری په تهذیب د اسلام باندې ثابت کی شغید کومدنو د خپل تهذیب کوچ او برتری او عظلیت چې ده اسلام په ثابت کی کوم خو بیا داځي کمندونو یو اروپي تہذيب کښې خو به په حقیقت مړه داځي کمندونو یو اروپي تہذيب جاهليت جديده له جماعت شوی دي دا اسور جاهليت دوبارہ را ما صرف دومره دا چې اروپي تہذيب د میک اپ او د بیوټي پارلر کاروکو آغا جوڑ جاہلیت تے میک اپو کو آو دے بیوٹی پارلر دکان تے بوت لو نو خیستہ تری سره رائے پیش کو آغای با مالی ظلم کو دے سڑنے بیدار شان پیستے آغستے جو اسپینی جامی دی نپکیر لان دی آو پا دسخطی تے نوانی آئی با سودکو اخکارا بے بی دے والا خودو اور کنڈیشن ول اوله او نو کارانه له طرفا غانی مرگی اگے ته صرف نه کتو له کو ای او ځانډي به لگول وی وېدل ته زناکار ملایوی دی ولا کلبونه جوړ کړو کلبونه والا جوړ کړو او اغې له چې کمونو نو مازادی کی خوزا نیمه ول آزادی کی خوزلا اغای بوت پرستۍ کاولہ د غټانو بوتانی جوړکو د غټو هغه بوت پرستۍ کاولہ دې د خو کو د بوتانو بوت پرستۍ اغای دې کندنو مالیزلم کو دایم مالیزلم نه کئ اغای کې رنگ او نسل دا وی فرقونو د اعلی کیفیت زلیاتو ته چې دقام ازلیه ته دایکه ما کشی یورپ ته ادب بل لاابل چا ته دغه غلام په نظر ګوري یورپ نه بل چا ته دغه غلام په نظر ګوري او وای بل چا ته جوان دته رول حق نشته وجسمونه غوښتلې تو دغای کو شودې کی شراب غیس کول او شراب دې جواری اغیی که ولی جواری دهی دهی جناکه اغیی خفا ولی دهی خفایی اغیی وارا واجل دهی واجدی دهی وچه کمدنو واجدی اغیی واجل چه پیدا به شوق ہوئی واجد دیده پیدایش نمخ که درساون دو کی ای جناید املای که وی غردو وی غردو ہوئی اندائی تی کمدنو اون گوش یا چه لویشی به حیائی د یو واجب لا مریم مولا دوجي کم یو شز دي چې د تیر جاهلیت ته اوغاچه کندنه د یو ثانوي بدل کړه ده دوباره کړه چې کم نبی علی صلواۃ والسلام ختم کړیو پایله اکه سونه دوباره راوغه ستل اونیول کی خود یو ریپی تعظیم او ترقیا او ست تعظیم او قسمه قسم نمونه ازادی او کو کو دا نمونه ولکه او نمونه حقایق نه بدلږي حقایق ولشیه ثابت ده دا جاہلیت ته او امارت شه او غجاہلیت ته او اقرامات شه نبی رسول الله صلی الله حجۃ الوداع په خطبه کې کله امر الجاهلیت موضوع تحت قدمه یې نبی رسول الله سلام حجۃ الوداع خطبه کې اعلان وکړو کله امر الجاهلیت په موضوع تحت قدمه یې کوم چې د جاهلیت قانون دی راغما د خو اعلان ما ته کم نه د خود یعنی ختم میکو فار ایبن جاهلیت موضوعه و دم الجاهلیت موضوعه د جاهلیت سوده ختم د ختم بدل ختم طول باندې نبی رسول الله سلام ګذرا کړو هغه ختم کو دی هغه چې درا واغس او هغه چې کم نه پاک کو بیو کی پار دی وړو میں کپڑوں کو سنستر گاولاوکلا او غیر اوار وست او د تہذیب د تعلیم د ثقافت د ترقای د ازادای د ادیب ونم باندې کومو پېښ کو ادیب ونم باندې پېښ کو د جاہلیت جدید او تلیکي جاہلیت جدید او تلیکي دو رضا ځدې ورسره چې ګندنو لو کون تا کې کو او دی بیوٹی پارلر دکان دی او اب کا شیزونه دي بس عام شیزونه دا کس د الله ربول زړ ډیر بدشتې چې دې چې ګندنو جاهلیتونو راو با شي د دې بنیاد درې خبرې دي یو چه کمدنو لاخیرت حیرول چه دنیا لنده زندگی ده او لائف انجای کار گواری لائف انجای کار گواری رجائلیت جدیده ده یورپی تازیر بودیاد یو پده خبره ده بیندار ده چه په انسان کی روح نشتا د ده تربیت تا او ویته او نبوات ته محتاج شي انسان کي روح نشتا چې دې چې کندنو نبوات او سريديت او دې ته چې کندنو محتاج شي دي محتاج دي او درين شي دنیا کے جسا حوادث را جی غالات اپنی سرل دی. دا دا اسباب خراب را خراب شي یو بارائی طاقت پیشتے شاپ و ممبان حوادث را ہو جی دا دا مقبل زنی غلطائی وی دا اصباب و غلط استعمالی داگی دو وجنے سے کم نو دارا شی داگی دو وجنہ دارا شی بارائی سشلشتے سلجاتی دا ذکر کړي وکالو ما یې الله حیات تن دنیا زم نموت و نه حیا زم ممر له کنا دا چې کمزونو ته جدید جاهلیت بنیاد نه دي په دې باندې څنګه کمزونو غیر واندی باور مو تارین سنت الجاهلیه لټول جګې اسلام کے طریقې جاهلیت مو طالبو د مریم مسلمین دی غیر حق دیوری قاعده دا مو دا ترین ذکر کوي چې کله فاحشات او غرات چې کمندو حرام پیژنې او اسلام پیژنې او نه چې کمندونو انسان پیژنې دا کبذابه نه آغا پی غالب شیوینی نموط طالب و زمیم ری این مسلمین لٹوون که دوینی ناجائز شدید آغوی نتفین کی دار دی شکوشش پا گئی چه مسلمان مرسو یعنی مطلب دار دی شکوشش پا گئی چه دو بادان حفاظت نشتا بیم دار دی شدید کم دنو بادشاہ تاو افسرانو تا دار سے تریقی سارا خبر اکی چھے بدے سارا دا بل مسلمان دے مرد تا تا کی جا سوشی که غالتا چھے دے محنت کی بدے سارا چھے پاقی بادشاہ باہنی دا سارے سکی مرد کی بدے مسلمان و مسلمان وینہ دا سالب کئی چھے دے چھے گنون سب مجرم کی او د دوی نه چې کومه نصیکې و مریږي دا غددار دي په مو طالبو د امری مسلمانین بغیر یاکين او لاټوونکی د دیني مسلمان ناجایزه نه مناسب بغیر د قانون شریعي شریعت اجازه تر کړه اجازه الله خبره یو सगळे چې کومه د اسلام غدار دي د غدار غددار دي اسلامي غدار غددار اوغا چه کمدنو تا کافر و سر جاسوسای کئی اوغا دی اسلام او دی اسلامی مملکات قد داری نو تا دا غبانی سک او چې دا سالے چه کمدنو قد داری کئی لی ختم کوي ادا بجائی دی تا بغیر حقی نی پر کسی که ہو گئی بغیر دا قانونی سنا شرائی نی انبیہ ہورائے رضی اللہ تعالی عنہ قال یہ حدیث مبارک کی اجر ذکر کی یہ ساتھ د سنتوں تو سنتوں اجر ذکر گئی انبیہ ہورائے رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلو امتی تدخلون الجنة زمار امتی با تنکی کی جنة تا زمار امتینا مراد شکمزن امتی جابتتی وقرینی من ابا باندی وقرینی من ابا ہاری امتی زمار تنکی کی تا مګر چا چ انکار وکئ ایبا چې دا دا انکار ته ولیکيږي او انکار سره د نفرت نه انکار وکئ او سره د نفرت نه وکئ هغه د سکندونو ایبا ولیکي نيو ابا چې د جنت د ټولو انکار دغه ټول به جنته نه ته او چا چې جنته کو نه سو هغه باندې تبو څخه جنته دوم سو کمنکار کوي ابي عليه السلام ته وي په دې کې اشاره د دی چې د اطاعت د نبی عليه الصلاة والسلام د نړۍ او جنته ته د نړۍ او څه جانت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا یا جانت تے سوق کو دنیا کے دیت ازم نشو ماخیرت کے با جانت ازم نشو اور دنیا کے دیت ازم نمسو ناغاز کمنن و جانت تا نشید لے جانت تاغن اشید لے فکر آفر امیر بیتیمی رحمه اللہ تعالیٰ و الا ان في الدنيا لا جنة ملم يدخلها لم يدخل جنة الاخره دې دنیا کې او جنته چې څوک په توردان ننځو الله مې يدخل جنته الاخره هغه اخرت جنته ته نشي په نبی علیہ السلام جنت انکار انکار دا دا سیندله کې د جنت نو سوسو انکار جنت نه انکار کو الا من اباوي مگر رسول من ابا مگر او څوک څرین انکار وکو فقدره وای چې دا نبی السلام نه انکار وکو او ګر انکار وکو إلا من أبا مگر اچا چرین کارو کو إلا من أبا اوه لسو سوک چا نبی رسول الله فرمایل من اطعاني دخل الجنه ومن اساني فقد أبا چا جما دابیداری کړه له جنا تذنگه شو و من اساني فقد أبا چا جمانه فرمانی مطلب د نبی رسول الله اطاعت چه دا سبب د دخول الجنه اطاعت د نبی صلی الله علیه و سلم دا د کمندنه سبب ده د دخول الجنه و من فقط ابا چا جنا فرمانیو پرځما یقینا دین کارو و ان جابرین دیکو ز دې تفصیل ذکر کای مثال وي و ان قال اجت ملائکۃ النبی صلی الله علیه و قال الفرس النبي عليه السلام تا هو نا ایمون نبی عليه السلام دو فقالو ان للصاحبكم هذا مثلا استاذ دري ملګریو مثال له او ضرب له مثلا بيان کي دله مثال استاذ ملګریو مثال له دله د کمرې مثال بيان کي قاذرب له مثلا بیان کیدہ مثال زونو فرشتوي ان نا نایمن دا متوجہ کولو دبارو وي او زونو ان نا نایمه والقلب یقضان سترګي وديدي خوړه ويخته ان نا نایمه تول والقلب یقضان سترګي وديدي والقلب یقضان اوړه چې کمن ويخته ځله ويسته یعنې د پاره چې نبی علیه السلام خو متوجي شي خو شي توجه شي کله کله دا چې د بنده په دې سترګو باندې خو ډیر غالب شي هغه سترګې چې ګمرو نو کولاويږي کډیر دې دی مهنت دې کې خلک کولاويږي نه اج خبر اورد تکه وکاو کوو خو زه نو خبر اوري هله ګوېږي به خبره خلک سترګې نورې لګاوه سره سات نورګي اغه سرنور وملګرتیا نه کی نویا دا ا د اوس وخت راځي د باندې او یادارښت د نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم چې ګمندو حالت دا غا شانته ته امن حضرت ابراہیم الله تعالی فرمایلی شي لا کاونو حالت اسنه او دا, دا خو بشر دی نبی صلی الله انسان دی انساني حالات څنګه د خوب راتل باغبانې خوب مستغرب شي داس د انسانيت او بشريت نمونه شي دا د کمال نشته او اونار دي دا لکه څړ اوږي چې چوږينو کمال نمونه شي نبی السلام که کېدنه نو کېدو چکور نه راو وه ته ابوبکر او عمر راو وه او مارو راو کسم دې ویلې نو څونو راځي چې خلک دې څګړي راځي چې بیا له یو سابق خدا نو دا وا خلک په راتللو چې خلک په والا او په ور سره دې کمونو خووب شي غالي چې د خبره نه لا معترضینو له چې کمونو له حدا خبره له غړي رہیو ناغیدا اعتراض وکړه حضرت باندې چې دا دې کمونو لاغو د جمهور خلاف ژدہ جمهور علماء نه خلاف کړی ده بار دا و مسالدا نومدار بیاونه اقذو وزوده او کنه ده حاله قوس موږ دایي ضرورت شه ولګه دې باندې خلک باز کړي دغه پیغمبري ختم شه ده خبر ختم شه ده کله هغه یو د سماعتي ده کنه ما دې ته پتاوه بس دا کیسه ته لیږه ولګه بده باندې بازونه کیږي ده قوس پین کیږي دې تمن فذول اللمل کیږي وزار استوبچ انلا عین نعمت و القلب اقضان سر کی څنګه نو دي دي معلومات تر هدي نه عقیده کې صفای دی او نه عمل کې صفای دی او معلومات یې ورسره وقالو دی فرشتو ال مثالو کما سره رجل بنادارن ته د مثال په شان دا که سره او معدوبه او کیک د ورځې درستخان معدوبه هغه درستخان چې انواده ماکولات او مشروبات را جمع کړي معدوبه چې انواده ماکولات او د مشروبات اغایت کمونو را جمع کړي د دې د کمونو ویل کیږي معدوبه چې سماکه سم وابا صداعین دا اطلاق چده اپا قرآن بانیم شو دلتا امرارو حدیث کراغلیو القرآن و معذبت الله قرآن کریم دا اللہ در استخدام دی اکا سمجا چی بدل جس دن لابدل لابدل وکاری او خوراکون اولا متنویع شوی وکاری دردت اشان دیچه کمدنو دی روح لهم اتائیما مختلفه سری وکاری اتائیما متنویع کسما قسم خوراکون اولا سری وکاری اغاق قرآن مجید دی اغاق اطلاق دل ترارک بابا صدای او دل او دای اونیگی دای قام عجاب الدایه دخلدار چسوک د دایي خبره و مني د دخلدارا د کور د سشي چا چ قبولتي او بل دایي دخلدار وقاله من الماذوبه و لم يجيب الدایه سوک د دایي دا دای نمني علماء خلدار علماء اكل من الماذوبه فقال بيد الفريشتو اوله له يقوها بیانی و توکی اس وطا مطلب سکی بیان کی او ملوها اس وطا در دی صابی روک دی مطلب دی رجل نمو راد سوک دی دی دار نمو راد سشی دی دی مادوگی نمو راد سشی دی او طول مطلب منو تا سکی بیان کی یفقہ حچ پوشی دی پنی باندی پوشی دی سشی پوشی باز فرشتوین و نائم و انقال بازو من علینا نائم ونقال ونقال و القلب و اقضان سترکی ادیدی خدری ویختی فقالو نیویل خاددارو الجنہ دار جنتی رست و تفصیل راضی سید او سردار الله دیکھ زلد سونکے رجل راگلے ہو کنا سچے رجل نو رجل مقابل پر مقابل کے الله ذکر میں پہن اولا ځای کې مثال <سؤال> ذکر کینو ال ته کېږي کأ سید بنادارن هغه سردار دی او هغه څه کول کړی کور ال ته وی سید هو الله سید څوک کوي الله رب لذته الله چې له کور جوړ کړی اادار الجنه وداي محمد صلی الله علیه وسلم دار جنت ته وګوره دار جنتو دلته وته سره راولې وو دلته راځه د نړۍ څو سره دا وچی ما وټونه راکی مالنه چې په بدهی جنت را وځه اعمال سړي کوله یو قانون سړي قانون دې چې شپدي باندې تاسو کوي عملو کې مداوسۍ شي چې جنت شي دابس شي جنت مطلب دا چيده دا يتا چيده ته نبي عليه السلام دا څه شي ته توه د دنیا کې څه شي جنت ته او د جنت په وجه ګنور خوري او دای محمدن امانتوا محمدن فقذ الله چې ومنل د نبي عليه السلام دومنل دچا دو ما نلتی کم جنو دو اللہ رب و و من آسا محمدن فقد اصلا چان چنا فرمانی اکرا نبیر السلام فقد اصلا دو نا فرمانی اکرا دا اللہ رب و رضب دکا چنبیر السلام اللہ رب و رضب آنے گلو دو نبیر السلام خبرد اللہ خبرد د سلام صلی الله علیه و سلم خبرو بچاو الله اکبر د نبی صلی الله علیه و سلم د الله ماجو د و محمد الصلقوم بینان ناس د نبی صلی و سلم د یو امتیاز حیثیت ته لري پریا ځحال کوتي یو باندې اوه محمد عام بشر نه دی عام انسان بشر نه فرقن بين الناس ده امتياديه سيئت لذي ذكر ده خبر دشاء خبرشوا لا الله خبرشوا ده ماسيط لا الله شو ده اتواعات لا الله شو انتواع شو احنا محمد سوالك اهدد ده محمد فرقن بين الناس نبيه السلام امتياديه سيئت لذي ومیر دخن الکو فيه و محمد پر کوم بیان ناز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی بنت راوسن جڑا ظہر وہ دین بنت راوسن دا پر کوم دا دځایرا اصول کې څرګندل شوی نبی رسول الله صلی الله دا دځایرا اصول کې څرګندل شوی نبی رسول الله صلی الله مطلب چې نبی تعالی صلی الله علیه وسلم د کوم څه حاله پر راهې او هغه ته نه اله کو هغه باندې راځي نه معيال چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دایا څوک نبی اسلام دکمه ورسته اجازه صلی الله علیه وسلم ورکي ما هغه پرستی کیده نا هغه دایې په خپل ورسته سختونه شراایع اجازهت ابيي السلام دوي نبي يعني معياد دي وقود دوسه د شراایع سوچو نبي عليه السلام معياد رحلت او فرمان سوچو نبي عليه السلام معياد عبادت او ذرا سوچو هغه سوچو نبي عليه السلام نبي عليه السلام کې ګنده معيادي حیثیت د تجارت ده دانه چې تو کله چې ګمنن نسانيت می عيار وګړی کله و تنیت می عيار وګړی کله خامیت می عيار وګړی و دې له عيار می عيار کړي عيار سوکې مګر او محمدن خپل بیانات پڑھ دې سره سره څنګه